Sabies que... L'Ona de Sants-Montjuïc va néixer com una activitat més de l'Ateneu Popular de Sants, entitat fundada l'any 1933 i a la qual s'hi desenvolupaven moltes altres activitats com cicles de teatre, conferències o tallers de cinema. Una de Sants-Montjuïc. L'any 1985, escoltàvem... de Sants Montjuïc 25 anys de ràdio al barri l'autèntica ràdio del barri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 Saber lo que mis manos buscaban pregúntaselo a tu piel o aquel lucero del alba por si tú quieres saber lo que mis manos buscaban por si tú quieres saber soñar no me cuesta nada Y soñando soy feliz Cuando se me da la gana Por si tú quieres saber Soñar no me cuesta nada Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Imagínate un molino Un y una saber cómo será nuestra casa por si tú quieres saber cómo será nuestra casa 25 anys de ràdio Ona de Sants Montjuïc La ràdio del barri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 es de Zimbabue, tiene 15 años y es cero positivo. Ecedin es de Etiopía, tiene calazar. Sufre malaria. Tuberculosis. Mal hecha El diagnóstico es complejo. Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal. Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos. El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento no hay cura. A tu salud, Negash. A tu salud, Fisaca. Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan. A tu salud, Neni.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 Consulta nuestra web trenlionbcn.es Nos encontrarás en la calle Evarista Rú 70 entre comptes de Belloc i Guitart Pròxima circulació per via 1, tren de mitjanit emparada a totes les estacions musicals del país Tren de mitjanit el programa de música en català a l'Ona de Sants Montjuïc dimarts, 11:12 de la nit un recorregut pel millor del passat i del present musical dels països catalans amb Germà Bustamante a la màquina Si vols cansalada no cal que surtis del barri vine a la cansaladeria a Estival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 La ràdio del barri, del 94.6 de la ona de Sants-Montjuïc, sin dubte. per comunicar-nos amb el món exterior per donar-nos a conèixer i per generar pensament lliure. Ens i les meules de Ràdio Caliu tenim la motivació de potenciar la diversitat i la diferència de compartir experiències i de donar veu a aquelles i a aquells que no en tenen. Ràdio Caliu és una ràdio única i diferent per a persones úniques i diferents una cosa consiste a la EFM segueix-nos al Eh. Bona tarda Bona tarda, Bona tarda. Eh, Avui, per començar el, el programa d'Arri de Radio Caliu eh, eh, Ens parlaràs de llibres, no Maria? Bueno, parlarem de literatura I també hi ha noves seccions, no? Sí, sí. sí, sí. Eh, Començarem també farem escenes de cinema I que, que el que des de salva el portaran el, ca, el salva, que salva, Carles no ha pogut venir bueno, però... El disculpem des d'aquí Sí, sí <ríe> I després doncs, també eh, començarem eh, la, la secció de moda amb la Pilar Moda, sí Amb la Pilar Moda, i... tendències i salut Sí I també doncs, també aquesta que és nova, que no l'havia vista Que és al Radar del Caliu Que és del Francesc, que serà qui la portarà que ens parlarà de, de la vida nocturna i de locals... Que, que a ell li han agradat. Exacte. Uh -huh. I després, doncs, què tenim més? Uh, aquest de paga la tele i escolta la, i escolta la Que és el que ha de fer tothom aquí estora. Sí. I avui... Uh -huh. Suggestions i suggerències.. Uh -huh. Això. I trucades... Exacte. Al 93, 438... No. 93... Bé, bueno, algú se'l sap de memòria, si sí, és sí, que mira, jo no... Sí, mira, 84 -08. Molt bé Maria, doncs mm -hmm. torna a recordar que ens trucaran segur Torna a recordar, el sí. cadèfon és 93 431 8408 Molt bé, ens farem les trucades I al Twitter que ens poden escriure el seu missatge al arroba grup caliu sí. I al mètode més tradicional al 94.6 de l'FM Molt bé sí. I ara, doncs avui per començar Comencem a fer les notícies? No sé sé. Eh, L'Albert, no que diu que està molt callat, avui. <ríe> Albert, eh, explica-li alguna cosa a l'audiència. <ríe> <Sí. ríe> Parlarem... Això de pagar la tele i això, que és una secció nova, que també es parlarà sobre l'hospital inclusiu. Mm -hmm, està molt bé, home, per tenir idees, per fer... Per fer... Alor, a títeles de la setmana, va ser uh -huh. sí. Està una bona idea. Uh -huh. sí, sí, I després, doncs, a part d'això, pues... alguna sorpresa més. Esperem, bueno, sí. Eh, la intriga a veure això. Els oients Sempre hi ha... hi ha sorpreses. Sí, sí aquí tots ens agradam molt... sempre cada, cada missió és diferent. Sí, sí. sí. Com ens <laughs> Exacte. I exclusiu també, eh? Ah, sí, única i diferent, nosaltres. Amb tots nosaltres. Bé, Maria, eh, què ens expliques? Jo? Doncs si voleu, sí. podem començar a fer les notícies de discapacitat? Vale, ens sembla bé. Us sembla bé tots? Sí. Jo el que porto avui és que vaig estar fent que és el tema de la feina i tot. Uh -huh. És més informatiu perquè vaig estar mirant el eh, que és des que va començar la crisi que teníem que portem al sobre de fa molts anys, eren més o menys a repercutir molt amb la gent amb discapacitat i portava unes estadístiques i tot de com ens afecta la feina a la gent que tenim discapacitat, com, va, com està la competència per trobar-ne el treball. I doncs mira, jo el que volia comentar és que quan va començar la crisi l'any 2008, el número de persones de discapacitat que em paro, Pues estava al 16,3% de la fibrilació en atur i en activa. Mentre que la, la gent normal que, que, que està en atur estava al 11,3%. I clar, se suposa que estem, estem 5 punts a baix de la gent normal. Menys. 5 de la feina, sí. I era més o menys, és per saber, és un... És un, un projecte pilot, que més o menys és de, de l'estudi de, de la situació que ens afecta a nosaltres. I aquí mateix també tinc que l'any laboral, el 2008, diuen que la gent que tenia estava en atur, amb uh -huh. la que tenia el CAT, certificat de disminució, rondava en 873.000 persones. I clar, se suposa que de la, de la gent d'aquí Catalunya, el 2,9% està en atur i descapacitada. I la... I la... I la gent, o sigui, que seria, més clar seria que si fem la, la xifra global, doncs el 105% de disminució està en atur contra el 25% de la gent que, que està en sense tenir disminució. Mm -hmm. Això és... Molt sí. dur, sí. Això és una vergonya. Però mm -hmm. sí, sí, és que és molt relladant, sí, sí. eh? perquè ah, no. són, és, que és un 45% més de la gent normal. Mhm. Mm i... Bé, i no, no Perdó, Maria De la gent sense Borrem ah, sense... normal i no normal Perquè si no aquí És Ens ficarem amb No per tu, eh sí, sí. Per no. la gent en general Perquè la gent té tendència Sí, també m'inclòec en això bueno, mi... Tu i tothom eh, clar, I més o menys també Si fem un resum així en in Inextremis, seria Tant 3% de la gent que sense certificat, sense disminució, exacte, uh -huh. contra el 75% de la gent amb certificat, de disminució. Són dades molt dures. I aquestes dades són on, són. on han aparegut? Són verídiques, és un informe que va fer l'estat uh -huh. de la gent en natur, que més o menys global, global però seria... O sigui, seria una mica la seva paraula contra la nostra no? uh -huh. I també... estan contrastades? O... Sí, no, estan verídiques sí. i estan demostrades sí, sí, que és una vale. estudi que van, van portar a terme durant molt de temps i més o menys els resultats aproximats són aquests uh -huh. això va fer l'estat espanyol que, va portar, que això és una cosa que em van informar i dic ostres, s'ha de destacar uh -huh. i també, que tenim, que també aquí tenim entre sexes també, doncs, treballen més dones que homes de la gent que té certificat de dones són el 20% i d'homes són el 15% i, i les, que gent, les, les que té unes deficiències que han habitat uh -huh. eh, les ovisovals són les que més treballen en, fer, en, altres, en altres discapacitats, disminucions doncs la gent que té aquestes són les que més treballen en l'estar respectivament i això és i en canvi les, que, les que, gent que té dificultats mentals i intel·lectuals els tineus treballen al, al 20% o sigui treballen menys molt menys bé, doncs pues, molt bé Maria sí, és una feinada també sí. per preparar el programa mm, costa sí, costa i és una feina. Mm. doncs bueno, jo ara si us assemblo us passo a explicar la meva, la notícia que he triat de, de discapacitat ara que vindrà d'aquí poc la secció de cinema sí. uh -huh. eh, jo us volia fer una pregunta a vosaltres dos i a l'audiència heu vist la pel·lícula Rayman? jo no del Tom Cruise uh -huh. Dustin Hoffman? no, no, no? no, no em sona bueno, doncs així. bé, doncs en aquesta pel·lícula eh, el Dustin Hoffman interpreta una persona amb discapacitat uh -huh. eh, Eh, no, no acaba de quedar molt clar en la pel·lícula si és discapacitat si és autisme o què és però no és autisme és un és una una discapacitat però que no és autisme que es diu savant que per exemple no podrà cordar-se la sabates, no podrà fer coses tan fàcils com fer un ferrat o cordar-se les sabates però que en canvi eh, pot calcular xifres molt, molt llargues, molt llargues i trobar el resultat sense calculadora i fins i tot eh, no sé eh, pot recordar pot ser un llití de telèfon sencer o pot llegir un text amb cada ull. Ostres. Jo no es que si, és un altre tipus de discapacitat. Però en aquesta pel·lícula de Reimann surt, eh? És de fa molts anys, però surt. I actualment només hi ha 50 persones al món eh, que tinguin el, aquest aquesta. aquesta discapacitat que és el savantisme. Doncs això és una malaltia, no. És una malaltia minoritària. És molt poc comuna, perquè és aquelles de malalties que em diuen que són... Rares, rares. Un de cada equi ciutadans. Doncs sí, sí. Però clar, tant segons que m'es vegi, és una... clar, són molt intel·ligents, però tenen dificultats. Però, per exemple, sortir al carrer i sols no poden. No? No, o els han d'acompanyar o... Que difícil. Sí, en la pel·lícula... En la pel·lícula... Eh... Se li, cau, se, li cau, se li cauen els mistos al terra i ell sense saber quants hi han a la caixa eh, els, els compta. Això vol dir que potser tenen una... Clar, una igual tenen una discapacitat, però... Una intel·ligència, una intel·ligència molt gran, clar. però es veu eclipsada per una discapacitat, mm. podria ser... Pues sí, Mira sí. que jo, que és una malaltia què us sembla? Preguntem a l'audiència sí, a veure si coneixien vale, el sabentisme sí. em recordes el telèfon Albert? el 9 3 431 8408 Doncs esperem les vostres trucades per, per qualsevol consultar d'aquesta malaltia sí. o qualsevol cosa del programa d'avui O que ens vulgueu explicar, o que ens vulgueu dir ho feu molt bé <laughs> <ho> feu preparar, <laughs> O ja podeu plegar, que si també ens <laughs> podeu dir si Així també, per l'acord, que també podíem fer un dia també un, de parlar de malalties però comunes Per ens eh? apuntem Seria molt interessant sí, sí. Eh, No sé eh, Què voleu potser... fer? Ara si voleu, tenim entrada al... El, el Carles, que ens porta, ai el Salva, sí. o oh. posem una mica de música, o posem anuncis com voleu a música, música o anuncis, Anunci, música, música, sí, vale. música eh, el nostre tècnic ara ens posarà un tema musical, No unes bandes senores, que avui és, tenim una altra, avui tenim una altra, que esperem que sigui igual o millor, tècnic. <fut> Qui és aquest tot somni? No t'he després d'escoltar l'Anna Torroja eh, primer de tot eh, saludem el nostre tècnic d'avui, en, en Guillem això que ens saluda des de la Peixera des de la Peixera, sí o oh, bueno, no sé com es diu no. també podem preguntar com es diu no, Maria? Es es també no et preguntem al 93 3, 4, 31, 84, 08 sí Y... y ahora estamos en las estrenas de cine O mal salvo sí, tarde, buenas, buenas, buenas tardes Salva Bueno lo único que os quería decir Que sí, eh? los nuevos estrenos Son la película in, Intocable uh -huh. eh, De John Carter sí, Que eh? se trata de una persona Que va en una silla de ruedas Que ha, que va sobre Que ha tenido un accidente un accidente Que se ve que no ha tenido mucha gana, suerte eh, o sea ganas de vivir ni nada como estaba como de, deprimido uh -huh. y resulta que al encontrarse otra persona sí. al vivir pues entonces surge una amistad al cuidarlo y todo pues le entra ganas de, de volver a vivir y y claro entonces ahí hace cosas que no, que antes no podía hacer. Home, un mensaje muy encorajado si, sí, sí. muy maco, muy maco. Sí, esta película tienes que verla porque diuen que sí. he, visto el, he visto el trailer y diuen que va ser número 1 a, a toda Francia que se va sentir que va tener muy exit y el mensaje en si sí va quedar de ser, ser muy positivo ¿no? si, sí, porque yo esta película tiene muchas ganas de verla pero no la tiene donde... Sí. no la he podido ver pero... No tengo ganas de verlo. Queda pendiente. Queda pendiente, ¿no, Salva? Sí, para mí queda pendiente. Para nosotros creo que también. Sí, sí. sí, sí, sí. Y la otra película es, esto es la guerra, que se trata de uh -huh. dos espías. Sí. Se ve que son como amigos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Esto es la guerra? Sí. Vale. Y que es como dos amigos que resulta que al conocer una chica que se, se rompe para la amistad. Y al conocer una chica, pues, destreza toda una ciudad. Más bien como a América, o sea, como una pelada un, como una amiga. O sea, Pero un... Vamos. Lo que o sea, hace... Te voy ¿No? No sí. sé. ¿eh? Un thriller, una cosa así. ¿Lo que como una... Una, una acción, <risa> con <risa> mediación. Hace... Vale. Ah, vale. Ah, vale, sí. Lo que hace una... Vale, muy bien. Lo que puedo hacer una... Bueno, no sé, ¿eh? por lo que he entendido y lo que me has explicado Sí Que una chica puede hacer cualquier cosa para romper una amistad ¿Es eso, no? ¿Más o menos? Sí yo, Puede haber una situación ¿Porque así. le interesa? Sí. Esta no la iré a ver, Salva, ya te lo digo no. yo, yo creo que, por... que tampoco <risa> es? Intocable que es así quizás Esta no ¿Y esta porque <risa> le interesa? ¿Y esta? In... ¿Romper la amistad o algo así? ¿El crítico qué interés tiene ir a ver esta película, Salva? ¿No con... la irías a saber No Yo Ay, no es aspecto, no No <risa> bueno. Pero la de Intocable, sí. Intocable... Me sí, intriga más sí, intriga, más... Intocable hace... Porque surge la amistad, más... Claro, sí, la, sí. Las sí. actitudes de uno... Está. Una relación más profunda, ¿no? Sí, como sí. más de amistad, más aquello... Hasta donde, más, donde puede llegar uno. Fomenta más la amistad que, por sí. ejemplo... ¿Esto es la guerra, me has dicho? Sí, es la otra. Pues y la es... otra es okay. la de Intocable. Según como se mire, esto es la guerra, está hablando una comedia para título, <risa> También ¿eh? También. Sí. Pues es como ciencia ficción, o sea, <risa> <risa> que exageran mucho en las cosas. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues... ¿Y, ¿y alguna, ¿Alguna, alguna más? Alguna más ¿sí? es la última película de Salvador Puchatí. Ajá. Que esto nos vendrá muy bien uh, para ir a las bibliotecas. Uh -huh, por decirlo uh -huh. así. Que esto nos vendrá muy bien el día 22, sí. el 22. El día 22, 22, viene, 22. viene la Irma Puchinpati. el día 22 se va a estar muy a Radio Cali Sí. Y ya ja podemos pensar pensant preguntes, hien, per tocar al nostre empres. I, el te, i espereu que el telèfon no pare de sonar, no, perquè ja, exactament, perquè és la, ¿La família, menys o menys. 93 431 Podeu marcar a l'agenda ja. Aquesta sí. no va ser cada de, del dia 22, ficada aquella sense sorpreses, no? Sí, Les la parades. germana eh. del de de Salvador Ponts Antic, la Imma. Ah, que és es película? Tiem mucho que hablar. Sistres. De si. Sí, sí. Per això el Salva té la pel·lícula de Sabado apuntada, mm -hmm. perquè tenia de venir avui. Pero al final vendrá el día 22 Que lo vos fas parar Bueno, pues mireu, apunteu-vos al día Clásica. Que sabeu que sí. nos esperemos aquí Amb, amb, amb la Inma Interestant... Puigantic sí, Que la sí. familia la apoyó mucho esta película la Sí, yo uh -huh. me sentí por la que ahí también Estaba buscando las sí. cosas de ella también, No la he visto, pero me queda tan también... bien Yo la he visto y la escena es muy Muy cruel Muy cruel, pero muy real Pero a ver, muy, muy real pero també molt cruel en el sentido que lo juzgaron per algo que no sí. que no hizo, així. Bueno, esto ya ja, la herma, la Emma ya ja, no sé, ja ens explicarà com com com lo vivió. Com ho veu, mm. jo hi em vaig ja. empapar de, de mirar això i de un les, sí, sí. les conseqüències que va tenir això a, no dic que aquí no més, també tota Europa, eh. Va ser mm -hmm. bastant intens, va, va, va, va ser bastant inesperat. Doncs, sí, sí. Bueno, eh, Albert, ara que al Salvador acabat amb les pelicules, que vem de parlar una mica més de cine, us sembla? Sí. sí. Hi ha alguna película teva, eh, alguna película que trobis, que t'agrada molt o que és la teva preferida? Eh, espera. Per mi, Gil sí, sí. Per a mi, la película que me gusta mucho és assim, o sigui, sea, un toc de tot, més ben de comèdia. Uh -huh. Más bien de conmigo. Pero ¿hay algún título favorito que tengas? Título, ah, no. no. ¿Una que digas, "Ay, ah, yo, yo estoy triste, y me pongo esta película"? No. ¿No? ¿Tú María? Mm. Yo, bueno, es que a mí las es camaleon que son de la miqueta antiguas, bueno, <laughs> de los <laughs> 60, cuando era el no. cine así que era como se va Iron Y también me ha llamado una que es la, bueno, aquesta, la... Aquesta, la... Aquesta que es he... la de esta bailarina camale, vale, disculpa, que es la de la de la Juli, ¿cómo se llamaba aquellañoña? Le acaba a hacer les mm? uh, són es que les Aquesta feina m'ha A mi també m'agrada molt les, les, les cançons són aquelles oh, que t'entran, oh, no sé, unes ganes de viure i de apreciar sí, sí. lo que tens i no sé, són Aquesta banda sempre l he 50.000 50. vegades, però no no en canso perquè és es que No, això diges tu, com ho seña mal, Coloso en llamas. No, no. no l'he visto no. Doncs, ara que comentes això de Ànimes vaig estar amb un viatge que ja vaig fer a Àustria vaig estar on van gravar la pel·lícula. També vaig estar-hi. Vam estar, va estar dia que era on hi havia el, eh, on hi havia el Mozart. Com ha hmm. sigut aquell poble? És que no me'n recordo com ha Mira, està. us demanarem també. Sí Avui estem, no. avui estem demanant. Avui estem plegantons, eh? Sí, això mateix. No, no, és que vaig estar perquè vaig anar... Amb... No, amb... Que ens ho diguin, que ens ho diguin. Si, sí, ah, sí, vaig anar ah, la meva mare que va anar a Viena de, de, de viatge. Uh -huh. I també que ens agradava molt el tema de la Sisi, em, emperatriz... També, també. I també. vam estar també Sart, al castell. Doncs, i... si et sembla, Era a Salzburg. Ara, ara ja no cal que ens truqueu Maru. per aquest tema, però no ens truqueu... Podrem... Però, també tenim preguntes que encara ens han de contestar, si ens han de contestar-nos i a trucar-nos aquí, que ens esperem. Al telèfon, us tornem a repetir. Recorda, Albert, recorda. 93431 8408 Això mateix, va doncs, truqueu-nos. O al nostre Twitter, arroba I expliqueu-nos el que vulgueu. Sí. O digueu-nos la vostra pel·lícula preferida. O la banda sonora. Això també, molt bona idea. Que també de molt bones. Sí, sí, no. És que el cinema és molt és molt per explicar, ja molt. Té molt d'atractiu per explicar i per uh -huh. i per parlar-li i per exemple, un, una bona proposta és el documental Diferents. Sí, que hem de naustal premi, que és molt bàsic. Té molt el premi, el premi de eh, la fundació Lluís Carulla. Lluís Carulla, Lluís Carulla. Palau... Gràcies per les felicitacions que heu ficat al Twitter i a tot arreu Sí, al Palau Robert Va ser un acte ni millor ni pitjor diferent no? Sí, però ens va faltar el pica-pica, ho sento dir bé, sí. <laughs> però, No, però va estar molt bé eh, Les autoritats van ser molt correctes i molt agradables I res, i sembla... Doncs va estar bé, ja veig que va resultar sí, molt sí, profitós, sí, sí. no? Sí, no? havia pica-pica, però hi havia molta gent a l'expectativa d'aquest premi. Home, devia ser una cosa gran, no? Sí, havia hi ha, sí, sí, sí. sí. Hi, hi, havia hi havia un gran premi, sí, eren 4.000 euros. Hi havia, 6, trucada, hi havia Mireia. Un moment, un moment. Hi havia sis premis. A part del nostre hi havia cinc premis més. Sí, ja. Yeah, yeah. Tenim una trucada? Sí. Au. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Mira, era perquè veia que estàveu comentant pel·lícules i així, jo ja sóc gran, però us volia eh, comentar de que veiéssiu una pel·lícula que és preciosa. Eh, potser la trobareu molt antiga perquè encara és en blanc i negre, però com que aquest any hi ha hagut aquesta en blanc i negre i ha tingut tant èxit, sí. val la pena veure aquesta. És que vello és vivir. Molt bé. Eh, és una pel·lícula que tots els que tenim problemes i coses que ens passen, eh, sigueu vosaltres, sigueu nosaltres, siguem tots, tots tenim problemes, I tant, i tant. però la vida s'ha de veure d'una manera i quan estàs baix de moral et poses aquesta pel·lícula, és una pel·lícula que la fan sempre per Nadal, i et poses aquesta pel·lícula i l'Ana Lluç, escolta, jo estic viva, estic bé i... Tiro endavant i la cosa no n'hi ha per tant. Vull dir que era per aconsellar -vos a, a vosaltres i al jovent que, que us agrada cine, que val la pena veure-la. Molt bé, sí, doncs. ah, abans d'espedir-te, de, eh, et demanarem el teu nom. Pla. Mira, em dic Montserrat. Molt bé, doncs, eh, dir-te Montserrat que m'apunto la, la, la pel·lícula. Jo, jo que també. Veus, que veus vivius, que et faré cas. Que veus vivius, de veus, veus, veritat que és una pel·lícula que quan estàs baix de moral val la pena mirar-la que és que tots tenim un lloc i un moment en aquesta vida que fem falta a eh, qui sigui, és igual, eh, encara que sigim un gosset petit que passa pel carrer i el van atropellar i el salves doncs, eh, tots necessitem estar aquí doncs moltes gràcies molt sí, sí, bé, sí, sí. ens, ens apuntarem pel·lícula. ja per, per sentir, per veure-la quan quan puguem quan, puguem, no. quan la, estigueu bé. quan de veritat sí, sí. que val la pena moltes gràcies, moltes gràcies. Adéu. Adéu, adéu, adéu adéu adéu bona, bona adéu. tarda adéu, adéu. doncs sí aquesta pel·lícula a mi sembla que també m'han explicat una mica mm -hmm. el que és el Guilló que vaig sentir que és un home que no té no té res per per res que està tot el dia aprimit i és mm -hmm. i llavors doncs eh, sé que eh, quan, es va, quan es va matar doncs sé que el que no ho puguis explicar no ho expliquis. No, no, Maria, però l'explicaré sí. molt esquemàticament. En breu, vale. Jo no dic que diré que està no super... L expliquem no, que si però no... jo us explicaré. Em traurà les ganes de veure-la al final. No, no, però que es va matar i un àngel al salva. No. no dic res uh -huh. més. Perfecte. No dic res més. Molt bé. Doncs, bueno. Doncs, eh... pues, us deixem pues... amb una mica més de música, si A va bé. Mateix? Sí. Sí. <laughs> després d'aquesta magnífica cançó que estàvem aquí tots ballant i, i, i comentant i sí. Això mateix. Ehm, ara us deixem en moda i tendències i salut amb la Pilar i l'Anna <ríe> uh. qui vol començar les dues? si sí, ho ha dit, començo jo Pilar? Bé, començo Pilar. Jo. aviam, doncs. explica'ns digues <ríe> bueno, jo el, us parlaré de l'Albert Gallardón mm -hmm. aquest qui és a la Ardón, situen? Sembla que és el president, el president del PP I l'alcalde de Madrid I l'alcalde de Madrid també, les dues molt coses bé, Molt vale. bé, uh -huh. Pues jo pues, eh, que jo dono la opinia que és el més ben vestit, uh -huh. es cuida la seva imatge, vull dir cuida la seva imatge amb, amb, amb el traje a la seva medida, amb el pantinat, en tot, amb, amb, amb la higiene Que va net, sí, que va, net va tot no? net, sí. uh -huh. Molt bé, sí. Eh, aquesta, aquesta, aquesta opinió eh, és la teva opinió o, o l'has buscat, buscat? He o buscat, o... buscat informació. Molt bé, i més o menys, sí. I més o menys quina... I quina opinió info, i conclusió has tret? Doncs pues que el veig el que és el que se millor, uh -huh. el que va millor vestit, una mica de tot. I ah, era una bona una imatge, va, va arreglat, va, amb, aspecte, amb aspecte de cuidar amb la seva imatge, la imatge molt, molt ben arreglat, s'ha de I creus que coincideix amb, amb el partit del que representa? Jo diria que no. Per què? Els altres, altres que són del PP, que ha, a part d'ell que és el president i tot això, uh -huh. doncs hi més gent que sigui el PP. Que vols dir que que potser hi ha que la gent que va més penjant-penjant sí. no va tan, no tan cuidar hi, hi ha gent que va amb de qualsevol manera, sense fer-se amb, amb la camisa per fotre els pantalons Tot així, tant, de qualsevol tu dires, manera Tu diries que el gallardón representa el PP o que no el representa? Que ho fa bé o que no? No, no, no, que el representa, <ríe> bueno, que... Però, que, el representa. que va vestit tipus PP o que no? Acabar de qualsevol manera que Jo diria que a mi em dona la meva opinió i la meva imatge uh -huh. de de moment va ben vestit Ara si despues la cosa ja s'ha... O sigui que representa el PP sí. El que sí. significa el PP Sí, vale. sí. perquè que representi a... Clar si potser que la gent dirà vestit de llibertat no de, de vestir però d'una no, manera... No però Danamarca, ha d'anar marcant una mica L'espectivosa... Clar si han de fer... Si han de fer mitins han de fer el que estigui han d'anar pegue femiti després els babasques que, no. de, que se'n van, jo que se'n van a Galícia o o ah. a León, o ens. Que i sí, te, sí. refereixo? No porta una camisa de colorins. No, que a diferència igual al d'un no. de, de del PSOE podria portar una camisa de colorins. Però i no. Sí, que representa el PP. Sí. sí que va, eh, que normal, ell es va en conjunt amb el PP. Que no dirà una caixa rosa per dir una so cosa la... Ell, el Gallatón la sol portar blanca o blava llisa. O sigui que és formal amb sí. el partit. Sí, sí. molt bé. Algun... Alguna persona més? Jo... Un momentet, un sentit la veu, Anna? Però la Pilar estava acabant de definir-nos els models polítics, no? Pilar? Sí, sí. Pues seguim i el que ací ens ens està a és el Mariano Rajoy uh! que va penyint penyant no? per sí. què? per què? per pues la jo, sabíem, jo la informació que, vaig, que vam agafar aquell dia el cali, Ana, a l'Alcalí sí. 1 a anar a la preparatòria sí a la preparatòria d'acord i d'on ha sortit aquesta informació? de l'ordenador de l'Alcalí com m'estava agafant informació sí, però de quina font? de quin mitja? com de quin mitja? Vull dir de la vanguardia, del, ah, vale. no. del país, d'una pàgina web, jo que se. Jo me vaig agafar informació de la revista, uh -huh. i era molt poqueta informació. De quina revista? Lectures. Molt bé. Aquí de... expliquem les fonts, de les molt lectures. Bé. I vaig estar buscant, buscant, buscant, i vaig uh -huh. trobar això del, del, del, Rajoy, del Mariano Rajoy. Molt bé i que així veient també com està el panorama polític més o menys del CP sí, sí, sí, sí. no? sí, sí. una bona una, una bona, bona metàfora i metàfora sí, sí. Sí. molt bé doncs Anna bona Diga tarda, ara, estaves, bona tarda. Estaves, estaves, bona tarda. Estaves, estaves impacient abans <ríe> jo tinc unes preguntes pels judients mm? sí? que Vinga. molt bé molt bé <ríe> i que ens truquin <ríe> a, i, i que ens truquin al 93 431 8 8408 Molt bé Que la pregunta és per què porten traje O sigui per què porten traje no? I per què porten corbata Bona pregunta Els de dretes i els d'esquerres el, Si algú sap que ens truqui al telèfon que acaba de... De Dilana De Dilana <ríe> Doncs bueno si algú ho sap doncs si ens vol donar un cop Sí, trocar, pues doncs aquí estaré. Estaré aquí, aquí per de... prendre coses de sentir-vos, Això mateix. I també penso que no m'ha demar portar perquè és un panorama polític i també doncs han d'anar no. de d'una més més digessim s'han de més més més modestes, no no no podavan anar sin plan de roqueros, eh. Bueno, també estaria bé home si seria ja un pa, un, un creviment de partit molt... polític bueno. també estaria bé, també trencaria si sí, si sí, trencaria esquemes clar, és que trencar esquemes també estaria bé mm -hmm. seria, una, seria no sé la, captaria l'atenció sí, sí. de molta gent sí, eh? eh perquè la gent, perquè hi ha gent que no és ni d'un ni l'altre llavors captaria l'atenció i... Sí, que... això, això no agrada molt també un tema que no és d'això però recordeu que fa uns anys van, van entrar uns a Eurovision que, uh -huh. eren, que, que, anaven, que anaven de zombis i tot sí, això i van sí, fer sí. Una, una popularitat, popularitat maniàtica que era déu nhi eh, la gent allà massa, sí, sí, sí això sí. fa molt temps sí. Doncs, trucada Bona tarda Bona tarda bona tarda hola, hola, bona tarda, com esteu? Bé, Bé. Em dic Amalipenja Ah. no vengi si us plau, bo va mal la mà m'hi penja ah. i volria trucar vos perquè estic parlant sobre els caixs, no dels no polítics, sí sí sí, estem parlant. sí. sí. Vostè, jo parlat avui... a quina em va néixer perè soitat jo vaig néixer mil nou-cents trenta-sis any fatiu uh! molta fatig. experiència sí vam em petit molt, perògua no triomfarem, però ho va veure ho va veure Guava, jo ets vaig patir la postguerra. Uh. No. Sí, vaig patir molt, vaig estar a la presó i després vaig saber-me d'exiliar a Cança i Portugal. Sí, està greu, no, no. greu, Però bueno, està aquí ens estàs escoltant. Que és l'important. Que és important. Sí, sí. Que amb més força que un jove, eh? I tant i, tant, I tant, i i tant. jo que parlava dels trajes dels polítics, sí. com que digués, són podrits estan podrits i porten traje gràcies a nosaltres I els que paguen les trajes quanta raó i quanta sabidoria que té que guste ah que si, sí. és que ja vegeixo sí. ja molt eh fa que ara teniu unes forres amb traves capacitat sí. i, la, sí. i de reflex i de reflexió ho ha viscut, ho ha viscut gràcies, i, i és que és... Usted, a vostè sí, sí. i com que li paguem tots nosaltres doncs pues es compren de trajes clar, sí, sí. Yo la única fiesta de traje que he anat, eh, es la fiesta, una fiesta que era de traje, porque era yo me traje esto, tú te trajiste aquello, tú trajiste aquello. Cada uno se trajo algo a la fiesta comer. Eh? Claro, claro, claro. Claro, vale. Es la única fiesta de traje que he Bueno, que también está bien. ¿eh? Vale, sí, que me encanta mucho el vuestro programa, eh, fue muy bien, muy bien. ¿eh? Muchas gracias. A un día da... La... Es vol passar per aquí, per una de sants, explicar ens explica coses veure, de la seva època. Estic a expenses que em portin un patinet, eh? que jo vaig pels carrers amb patinetes, eh? sí. i a si me'l porten, que me'l porten de, de Luxemburgo, ah, molt bé. i, i t'esperen que me'l me portin. I quan me'l portin, ah, ja estaré amb vosaltres, eh, que són molt macos, pot... eh. I pots recuperar la memòria històrica. Això També. sempre, filla, això sempre. Vosaltres que sempre. recordar la memòria històrica, és molt important, eh? Perquè no a... s'enganyin i és molt important perquè les torni a repetir. Això mateix. Sí. Això és molt important, eh? Ara vénen maldades, eh? Bastant I dan tant, i tant. Nova alerta. Bueno. Bueno, noi, se bueno, ve les centrajes. Don, gracias per haver trucat i cam puc calar que sigui un dia. D'acord, d'acord. Bon, volgem no aquí, vale. Adéu. Bona tarda. Adéu. Bona eh, després d'aquesta trucada tan fascinant i tan històrica, que ha sigut sí. una trucada històrica La primera que hem tingut no és, La segona, la segona ah, La segona d'avui, sí, sí, és veritat Però ha sigut una trucada que està fent història, ja ho com sí. Bé, doncs mm. Mira, això d'una teva fa un programa de que això també ho de fer, la memòria històrica, de la guerra sí. civil, la memòria històrica i de l'exili, el dia 22, exacte, mira. el dia 22, idees. El... el senyor, com es deia aquesta trucada que ens ha ara? El senyor, <ríe> que ens torni a trucar, que de torni a trucar, que ens torni a, de, de de... a, a, a, Pe a de trucar, per dir-nos com ens deia, i encara tocarà, <ríe> <ríe> bé doncs, eh, no sé, Bueno, després d'aquesta de trucada donc... Pots, pot seguir, Pela sí, Pots eh, dir el que vulguis de sí, sí. <laughs> També he agafat informació De la Lady Pagin eh? I què eh. és aquesta senyora? És la ministra La ministra del PSOE ah, sí, molt. Molt bé. I com va vestida la senyora Pagin? Doncs pues va vestida una... Que no sé si el, nom cor... si el nom correspon O no correspon Però pues no ho sé eh, bueno. Am... Això li hauríem de preguntar amb Amb un estil, si és es hippie uh -huh rancio ah y al mes auténtico el pantinat, eso sí, el pantinat es muy al eh. molt muy, muy moderno todo lo que tú vulgues pero el pantinat como que no se le dio eh, pero una... si sí. es, pero aviamos, aviamos hippie ranci, ¿qué ocupa? ¿qué vol dir hippie ranci, Pilar? en plan ocupa, aviamos porque la audiencia se me una idea hippie ranci ¿qué vol dir? porque nos aguantaremos que no hay no. gracia no veure, no és que tingui gràcies la seva manera de bastir, ja sé que cada un s'abasteix com vol o com el seu gust O com el deixen O com el deixen, o com el, com se diu, anuncio la d'això, la palabra clave O com el assessoren però, A veure, aquesta senyora, si, jo no sé si té una imatge crítica, perquè se si t'ha de donar una imatge No, però Amals que amals que, sí, que, va, van... sí, que va molt moderna Què que va molt moderna. Què bon, A menys, no, sí, exactament. Però però no el públic jove potser en aquest estil. Igual, potser Igual. Sí, Igual, sí, perquè resulta que aquest, la llei de pàgina nata mols a mols, com diria jo, ames puestos a fer discursos així de, de les votacions i tot això, les a, que les que va, okay. a les eleccions. A les eleccions. a les eleccions Uh -huh. i anava a vestir, l'unica que passa és que és el pentinat, que no, no se li diu. Bé, doncs, doncs mira això, deixem us deixem... Si o... pilar, en un altre dia, el que haurem d'aprofundir sí. una miqueta vale, més. Sí. Hem, tuc, hem iniciat el tema ara i després, sí. doncs... Vale. Seguim amb una, en una mica... Una altra, bueno. En un altre dia vale. seguirem parlant d'aquest tema tan curiós. Sí, és molt interessant aquest eh? tema. Ara, sí, ah, mú, sí. Us deixem amb música o anuncis, lo que vulgui, el, el que vulgui, el tècnic. El que vulgui, sí. <ríe> n'he d'anar tot o no tot no dic adéu i ja em quedo amb tu res no s'acaba sols ha començat no encurem la barca mentre hi hagi mar sé que, sé que quan es tanquin els meus ulls per Para...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 Alegres, no. dobles, dolços, rics, ah, ah, ah, caustics, ah, irònics, rassons, rassons. alerants, ròstics. Ai, voldríem ser tot això i més, però... Ha, ha. Rassons, cada dissabte de set de vuit a la tarda a l'Ona de Sants Montjuït. de la ràdio. T'agradaria fer el teu propi programa? <t 'anirà> ah, doncs ho eh? tens. <'anirà> ah, un correu electrònic a ona arroba onadesans.com Ona arroba onadesans.com onadesans Vull trucar en horari de tarda al 93 431 84 pregunta pel departament de programació. Ah. Ràdio és molt fàcil amb i col·laborem a l'Ona de Sants Mugit. Doncs bona tarda, bona tarda. tornem bona tarda. estar de nou aquí. Bona tarda. Tornem a estar aquí de nou i, i sí. bueno, estarem una nova secció sí. amb el Francesc que ens dirà què ens farà el seu radar musical i, i un joc nou que es faig del mercat. Molt bé, eh? i el Lluís, i també el Lluís que també, eh, I l'Albert Però abans eh, l'Albert ens farà una mica de... Introducció D'oci inclusiu, no? Sí. De la introducció de l'oci inclusiu Molt bé, doncs quan o... vulguis Albert. Hola, bona tarda, sóc l'Albert Oci inclusiu L'objectiu general de l'oSI de les persones amb discapacitat intel·lectual És aconseguir en entorns i moments normalitzats Una integració millor, proporcionant les eines necessàries perquè la persona sigui la que decideixi com vol viure el seu lleure. S'ha de fomentar la capacitat de decisió en els, espais, en els espais propers a la.fortir per... eh, ah, en, en independència, potència, l'autoestima, és necessari treballar les habilitats de comunicació i relació amb el entorn per aconseguir una millor integració. I esteu d'acord? Sí sí. Us, us deixo amb el Francesc Hola, bona, Hola, bona tarda Hola Francesc Hola sí. Què ens porta el teu radar avui? <laughs> el teu radar musical i bueno, del Caliu? Bueno, és un banc musical uh -huh. que no puc dir, bueno, que està molt bé, eh, perquè música bé. en 60, 70, 80 i 90 I què és el que més t'agrada d'aquest local? Que posa música, música que està bé I l'ambient és relaxant i tot? És ambient... un bon ambient. Si, sí, ambient... És mm -hmm. un bon ambient. Sí, ambient. Estuvo átame. Molt bé, com el de vas descobrir a l'átame? Ja fa mm. que conec. Però no, no puc anar mai perquè que a la nit no puc sortir de casa. Bueno. I perquè lo vas a mi si vaig a vegades. Molt bé. I què és el que no t'agrada? El que no t'agrada no de l'átame? Res, tot, tot, tot el que bé. diguis ay, això no m'agrada gaire. No, el, no hi ha un dia que hi ha una noia que actua i fa, canta i fa coses, però no, està bé. Molt bé, normalment quan vas a la Tame que... què sents? Què t'acostumes a demanar? Fanta de taronja. Molt I bé. I agafes un chupito. I còctels també? No, còctels no, no? No, chupitos. Molt manés. bé, molt bé. de què? Per exemple. Allí mateix em van un chupito de, de whisky amb... De, no, de... No me'n col·lo. Petitec. Ai francès. Ui oh, quina sí, injecció eh. Era Ai, Bosca i lima <ríe> limón. <ríe> Déu-n'hi-do. Molt bé. Un eh. Un eh. I un no et passis. <ríe> I... I aigua. quina música sonava quan hi vas anar? Perquè jo no sé. <ríe> de quinze estava... anys almenys. Estava pendent de la beulla. 60, 70, Dava, 80 i estava... 90. 70, 80. Estava pensant. Estava massa relaxat el francès. Sí, estava ja que... tenint tranquil·lament. Sí, Pla, amb, sí, sí. Amb el Xavi. I desconnectant de tot? No, no tot el sol eh. Estava amb el Xavi. No? Amb bon amic teu. Sí. Molde. Mm. I està molt bé està esta de la Champla. Aixo va dir, per la. A quin carrista? Quin, de 100, 250, districte de la I està obert sempre de a les 3, de la tarda o a les 7, a vegades fins a les 3 o a les 2. Dos, cada, cada, cada, día, cada dia cada, no. día, cada, día, cada, día, cada <ríe> dia, cada dia. <ríe> a diumenge Sí. Que fins ben. quan obren? A la, I la matinada o fins 2, o 3. Molt bé. I tu, fins quan... fins a quina salta s'hora estàs? Ahi va estar fins les dos, però clar, i a tres, i jo, ostia, i a les dos, que, que d'hora... Clar, pel canvi d'hora, pel canvi d'hora, clar, clar... Va estar gros. El canvi d'hora afectat. Afectat, això mateix. Bueno, doncs... Ja Mol bé, doncs, està aquí eh... mateix, eh? Aquí al ha... sí, costat. A sí. molt de prop. A mi's eh? sí, doncs, la... a... sona met, molt aquell lloc per la vista, amb la dona. Sí, bastia. Quan ha de passar? Tomo molt. Per la metro, línia U2, passen unes Molt bé. Sí, és doncs... prop, sí. Eh, tas parem el dia 22. Amb més radar i amb més música francès? Sí. sí. Hi ha més llocs de, per explicar-nos i ara? tot, sí. i perquè coneixem nous llocs, sí, sí. exacte. I, i, I ara per... Això mateix i ara parlem amb el Lluís, si. Sí. Ara amb el Lluís. Hola Lluís. Els cascos vols? Ah. Si, sí, deixa-li, m'agradia. És que per pels oients eh, tenim un problema de cascos i ens els hem d'anar passant. Hola Lluís. Hola. Què ens tu, expliques avui? Tu què explicaràs avui? Mira. Quan vaig a missa, sí? eh, passo la bandeja, uh -huh. eh, parlo amb el senyor eh, Preu, parlo, parlo amb el senyor Raptor, i prego, i la meva hora de anar a la missa és a les 12 de la Molt bé, o sigui, avui ha no? I d'aquina hora a quina hora va ser a la missa, Lluís? eh... Uh, normalment vaig a missa de dotze molt bé mitja tres quals... d'una... tres quals hora de la missa uh -huh. i és eh, una pregunta, per què t'agrada anar a missa? mira, per què... per què... doncs per preparar per per què això creiem molt bé i... Necessito molt pregar perquè, perquè el preu taller eh, m'ho pugui pagar més, bé. És una, és una i bona... perquè hi ha sempre l'altre. Uh -huh. És una bona manera, Lluís. I què és el que no t'agrada d'anemisa? Bé, el que no m'agrada és que la, la, la, la noia que canta, eh, eh, no ho sé, canti basalt. Clar, també és que és un inconvenient. Sí. I... Quan fa que vas a missa, Lluís? Doncs pues és de petit. Molt bé. O sigui que t'has passat tota la vida creient. Si. Sí. Molt bé, mira. O sigui. e, si algun diumenge, per debater, no hi puc quedar, hi uh -huh. vaig per la tarda. Molt bé. I e, si algun dissabte, per la tarda... Si algun diumenge es que el dia a fora, doncs uh -huh. pues, hi vaig el dissabte a la tarda a molt bé. Algú més? Sí. Lluís. <ríe> Us capdo una cançó de la missa? D'acord. Vale, ok, ens sembla bé. T'escoltem, Lluís, com vulguis. Perdona tu, poble, Jo Perdona tu, poble. Perdona-les, senyor. Molt, Molt bé, Lluís. Molt bé, Lluís. Doncs... Ja tinc alguna cosa també. Moltes gràcies, Lluís. <tie> eh, a casa de Chabat. Segueix. El millor calçotada va ser el ball. Ah, és veritat, és veritat. Recordem que quin, quin dia va ser la calçotada? El 4 de març. El oh, 4, 4, 4 de, de març. El dia 4 de març vam tenir la calçotada típica del Caliu. I... I, I el Lluís va... diu que... que, le, que I va, va haver l'Ibai, sí, com Sí, i és el que li va agradar al Lluís. Molt bé. Quina eh. cançó et va agradar més, Lluís, de ballar? La Guaca Guaca. Molt bé. Guacavaca, <ríe> sí. Molt bé, molt bé. I el dissabte passat, sí. vaig sortir amb l'Orvala Quirué. O va... sigui, el teu oci. Sí? sí. Molt bé. Vam anar a aprendre alguna cosa que està al carrer Contal, i després va anar fins al port, no, no, no, no, no ve una pel·lícula assassina. Molt bé. I així passa el cap de setmana. Sí. Molt bé, doncs Albert. Jo tinc experiències buscades per internet, perquè si no es diu que no... Com, com, com, com, com, com buscades per internet, què vol dir això? Que... Buscades per una web. Ah. <ríe> ah. <ríe> doncs explica't és... les La primera que vam fer va ser al maig del 2009 a Barcelona, va néixer un projecte admirable que es diu Sarau, es va crear per oferir un servei de discoteca inclusiu a la ciutat on persones diverses amb realitats diferents poguessin compartir uns moments de diversió i ball uh -huh. Uh -huh. havíem constat la greu carència que tenien les persones amb diversitat funcional i problemes greus de salut mental per gaudir d'un lleure inclusiu, pui de qualitat expliquen des de l'associació la realització d'aquesta idea va ser doncs l'ambició del que avui és dia del que avui dia és un projecte més global que reivindica el dret de lleure com a part d'un desenvolupament central amb l'estat i autodeterminació autodeterminació autodeterminació els nervis al directe Albert ok molt bé, bé, molt bé, bé, bé, bé, bé, bé. Doncs. Ja que... Ara. Don. Vale. A, bueno. Ara, eh, al, crec que el Salva. Sí. Salva ens portava una exclusiva. Al Salva eh, ja, té una exclusiva no, falta, falta el joc ja, ja. Ara que s'alva. Ara entrarà al Salva. El Salva té una, una exclusiva. exclusiva per, que... A veure, De què va? Que estaven sirs per sentir-la. Sí, sí. A verà que ens explica. Estem agitosos. I a verà a veure és la notícia. què Gente ja. Hombre, también faltaría por aquéis, estamos los aquellos de, de intriga. Oh, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, que fiquen música una amiga, ¿no? Sí. O música, sí. sí, sí. Uy, aquí sí, ya no muy bien, ¿eh? Que de esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbita el seso y me defiende el peso de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sé a que aún te encuentres cerca me guardo tu recuerdo como el mejor secreto y dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempesta y la calma El tiempo todo calma La tempesta y la calma Siempre me quedaré La voz llave del mar Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y el amor suave del mar y volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y La flor que crece en mí Y volverá a mí Y cada día ahorita Te volveré a pensar Como que me parte La química de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo queda perfecto Y algo más que eso Absorbita el peso y me defiende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar Volver a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí i volverá a reír y cada dia me falta y a pensar en ti y el amor suave del mar y volverá a respirar la lluvia te caerá sobre teu cuerpo Doncs, després d'aquesta cançó de la Bebe ah, Us deixem amb la... Ai. Hola, va dada Albert, Tal Salva. La, la salva. Bueno. Salva? Sí. Hola, de hola de nou. Hola, hola de nou. Hola. Hola, hola, hola. Hola. A mis companyeres i companyeros Eh, tengo la exclusiva De deciros que el próximo programa El día 22 de abril ¿Sí? Tenemos ¿Sí? La, la exclusiva ¿Conformado ya? ¿Conformado? Sí, Confirmado ya, confirmado La exclusiva de la entrevista de Alayma Puchantí, que es una de las hermanas de Salvador Puchantí muy bien. Pues muy bien ¿Eh? O sea que hay muchas preguntas que Sí, las tenemos en mente sí, ya Sí, ¿Sí no? que ¿no? mirem preparant Alistín a ver Algunas llenian y otras prepararemos Entonces tenemos vale. aquí Gracias, uh, gracias Alba Tenim aquí a l'estudi el David Balmanya que quan fa aquest soci del grup que liu fa hores fa poc. Hores? Hores, dies, haitch. Bueno. Fa fa quasi quasi un mes. Carai, van bueno, així no fa tampoc. Fa poc. Fa poc o tampoc fa tampoc. Exacte. Bueno, doncs què et va motivar per apuntar-te al Caliu, David? Doncs, eh, doncs per això hem, volia, fer, volia, fer més, volia fer més amics i tot, i eh, quan vaig veure ens eh, en escapar l'internet i tot, el Caliu i tot, doncs dic, home, up, ho provo i a veure com havíem... Què et sembla, no? ...més i, uh -huh. i tot. I he fet sortides. I com ho vas conèixer? Doncs pel Través, pel... Pel... Pel... Pel algun soci que hi havia? Sí. Per, per qui? Per la, per la Laia Serrat. Ah, molt, ah bé. molt bé. Molt bé, molt bé. Des d'aquí saludem a la Laia i a tot la tots els que no que avui no han pogut venir a la ràdio i tots els socis i a tots els monitors que fan una molt bona feina la veritat és que sí. sí. Uh -huh. jo tinc una altra pregunta quines activitats has realitzat ja? Uh, ac acabo de fer unes quantes sortides de sobre de del tema de sobre de de la de Memoria histórica, la histórica, la histórica, ¿vale? Y I... también ha he feito unas sortidas de sobra de Sobre de la, de la horta Barcelona, eh, Club del Diomenges. Es que tenim tant de activitats ja. Sí, eh? no una fantasia. Que es que, hasta... es que ens sí. y... perdem? O sea, que tenem que nosotros, Sí, o os... <laughs> És normal. N tinc tantes, però a veure, he fet tantes sortides i eh, l'últim he fet d'ahir, eh, la la de la sortida al eh, Museu de Rock. A Barcelona Express. Sí, això, Barcelona Express. Mm. Molt bé. Doncs mm -hmm. ara et faré una pregunta a la Maria. Doncs tot això que estàs fent, de l'activitat, la Sí. Quina del moment és la que m'està agrada? A mi... A veure, a mi els que... A mi els sí, que poses... Un moment, un moment. Sí. David, ara de seguida tornem a estar per tu. sí Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola. Hola. bona tarda. El un nom, per si plau El meu nom, Maite. Molt bé. Hola. Hola, Maite. Hola, Hola Maite. Doncs pues mira, explicada, perquè com que veia que... Eh, vosaltres estàveu visitant els monitors i en aquest moment estàveu explicant totes les experiències i aquest nou sosti que tenim aquí uh -huh. també per dius eh, que des de les famílies estem molt contents de veure que sou tan feliços, que us ho bé i també volem agrair als monitors i a vosaltres eh, tot que esteu fent a Radio Caliu El programa d'avui és un programa molt xulo que esteu explicant les vostres experiències i que esteu recollint eh, informació i tot això us ajuda, vull dir, que més afectats amb el món. Eh, també he parlat de l'ocí inclusiu i crec que cada eh, de vegada des del Caliu s'està treballant més. Per tant, agrair als monitors i agrair a, a vosaltres tot l'esforç que feu perquè la ràdio i des de Radio ràdio Caliu sigui una ràdio d'èxit. Molt moltes, Mo moltes gràcies. Maite, Maite, moltes gràcies. Sí, T'està agradant el programa d'avui? Sí veig sincerament, dic, sincerament, sincerament, sincerament eh? veig molt molt variat i crec que heu guanyat molt la mésnta meitat i fer poc... sí molt no bé agrair. doncs molt hem millorant gràcies a vosaltres. esperem que ens ensem mm. escoltant i que tot el que fem us agradi us agradi i bueno, que diulo que la vostra això mateix sí. moltes gràcies moltaràcies moltrà tard tard doncs. Bé David, eh, seguim parlant La pregunta de la Maria mm -hmm. Jo ja veus que això en qualsevol... Sí sí, sí. sí, sí, no, és que jo li preguntava a veure del que, de que ha fet, del que mm -hmm. coneix En què et quedes, què t'ha agradat més del moment? A mi és eh, d'això de, de la sortida A mi ens que m'ha m'ha fet bastant molta gràcia i tot. És al eh, hist, històrica. Perquè perquè em prens moltíssimes coses de eh, sobre de, de tota de, de tot de història i, o sigui, t'ha servit, David. Sí, sí. Sí, és una bona eina per anar expandint coneixements sí. sí. I també com saber com, com era, com vivia, com vivia a Catalunya, com, eh, la gent que vivia aquí com era, com pensava i com vivien. I la nostra història. Exacte, també. i l'equitat. Exacte. Sí, sí. Doncs, sí, sí. moltes gràcies, David. Doncs gràcies. gràcies. Esperem... Veure't pel que diu. Mm -hmm. Sí, esperem que sí. I ara... No Sentim la síntesis de la Maria. Eh, per la gent que està així incorporada i que està així perdut al programa. La síntesis Vala. de la Maria. Sí, sí, no, ara Maria, Maria. la síntesis del programa. No, jo vull comentar que aquest programa està, que estava bé, que hem parlat de, de cinemes, que també és molt interessant doncs, fer mansió a les estrenes perquè també et dona una activitat per fer un cop de setmana de pel·lícules uh -huh. o el que sigui i també, doncs, també està molt bé el que és de... també el que també transmet molt són les... també hem de discapacitat uh -huh. so, sobre sí. els, els percentatges de gent uh -huh. que... diguéssim que els rascos de la gent que, que està treballant que, amb, que té certificat uh -huh. i també doncs, també hi havia locals de la vida nocturna també doncs, un dia per anar, i celebrar una festa que sigui, també llocs utils on anar o sigui el radar recomanat el radar de Francesc sí. i també diria que el que també m'ha agradat molt segura secció de, de moda perquè clar, jo m'ho imaginava plantejada d'una manera i tot el que ha fet la Pilar ha tot diferent i trobo que també el que ha parlat ella també és molt interessant perquè també és, és, la, és la visió més crítica de, de la política d'avui de la gent com va vestida i més o menys el, de la de l'estil que tenen de tendències de moda i tot davant de, banda, de banda simpatitzants i també de imatges que poden donar a la televisió doncs molt bé i Manu. bueno i en referència ara per a cap a bé, hem de felicitar el nostre tècnic que es diu Guillem sí, un aplaudiment I... i també saluda l'Àlex que és el nostre tècnic, habitual, però que... Avui ha vingut. Avui ha vingut a veure'ns. A I rei, i moltes gràcies. S'agraeix, s'agraeix molt. I fins el dia veiem al 22. Al 22. Doncs a seguir escoltant-nos. A seguir. Fins aviat. a Adéu. Bona tarda. Adéu. Bona Bona tarda. Paula, pau, l'amistat i l'amor de tants anys compartiu tots junts aquesta alegria que que ressonin arreu nostres cants sense por, plens de vida i solidaritat tristesa i dies sense esperança el sentir soc ple de desesperació. Voldem ser la teva companyia. No perdis mai la il·lusió Vim per ser avui una mica més gran. Som vint anys i treballarem amb el que sí, vint Soón any de vida i solidaritat. Sí, som vint anys Salamadé, vos son la sed ¿Quieres, ¿Quieres entrar en la oscuridad del oculto? Todos los lunes de 7 a 9 de la tarde traspasamos las barreras de la realidad en los misterios nos miran en Ona de Sands-Munchwick presentado por Pablo López y no tengas miedo